Koji smo, breće i sese, u ovom svetu militeru, u koje nam govori niko drugi do onaj koji svemu život daje, pa je i nama dao, tega mi je koristimo ovako Kako to danas izgleda. Iako svojim životnim silama najčešće pogrešno raspolažemo na našu štetu i na našu pogibiju, ipak sve te životne sile, a i one sile koje nas danas ovdje okupiše, ono je pravno drže, podržavaju. Sve te sile mi smo primili, dobili na blagoslov, dobili na dar i u svu tu silu dobili i slobodu da njima upravljamo kako hoćemo. Ali ne treba da zaboravimo i pored toga što smo slobodni, da smo i tu slobodu dobili na dar, i te sile zajedno sa njom. i od nas se očekuje bez da tu slobodu narušimo i izgubimo da poštujemo onoga koji sve to tako ustroji i čudesno poveza sve je dao a ostavio i slobodu da darom raspolažemo da to je braće i sestre Daiste čudesna kombinacija, nije to baš tako lako izvesti, nije lako te darove i nositi. Jedan od načina da tu slobodu potrebimo na naše spasenje, a na radost onoga koji nam je dade, jeste da se upoznamo sa njim, jeste da se sretnemo sa njim i da uspostavimo lične odnose sa njim. Mi pravoslavni hrišćani, pa i naš narod po tradiciji pravoslavan, pravi veliku, greš, veliku grešku i trpi velike posledice, zato što nema lični odnos sa Bogom. Svi se mi družimo, poznajemo, kumujemo jedni drugima, volimo jedni druge, često razgovaramo jedni sa drugima telefonom, pišemo jedni drugima razne poruke, očekujemo jedni od drugih pažnju, darove, a i sami darivamo. I sam imamo potrebu uzdatim ličnim odnosom. Teško je biti sam, teško je biti usamljen, teško je biti bez prijatelja, teško je biti bez roditelja, teško je biti bez brata i sestra. Ali ta težina ne može da se upoređuje sa težinom koju izaziva u duši odvojenost Boga. A odvojen od Boga svaki onaj koji nema lični odnos sa njim. I mnogima od nas desilo se i dešava upravo to. Nemamo braće i sestre odnose sa živim Bogom. Mi pravo pravoslavlje doživljavamo kao Neku oblaz koja postoji, koju neđe treba ispoštovati kao takvu koju su poštovali naši preci, naši sveci. obraz koja pripada nekom svetom biću koju mi treba da poštojemo, ali u koju se ne moramo uključivati. I onda imamo tu tužnu i jadnu situaciju i stvarnost crkve koja postoji, koja je tu radi nas, da bi nam davala, da bi nas hranila, umivala, vječila, osvećivala, spasavala, a mi se u nju ne uključujemo. Iako mnogi primiše pomisao da jesu pravoslavni. Nažalost, da svijest spada na onu najboru raban, na pomisao da to što sam kršten u pravoslavnoj crkvi čini ime pravoslavno. To je, braće i sestre, džavo iz To je džavolja pomisao. Onaj koji je kršten ime svete trojice. I samo time misli da prođe ovaj životovo more života, i samo time da se useli u carstvo Božje, toga je džavo obmanuo. Gospod nije tako rekao. Onaj u čije ime smo se krstili nije tako propovjedao. On je tražio za razliku od onih koji misle da je dovoljno samo krstiti se 20 minuta ili sat vremena biti u crkvi i to je sve, on je nego ti ode, eto, izađe, iza zide, iza kapije manastirske ili kapije hrana, pa ga ni čuo što ti je rekao, već se uključio u toko ovoga svijeta, vratio se svojome poslu svojim obavezama, svojim prijateljima, kumovima, rođacima, svojoj djeci, ženi i raznim drugim poslima, nisi sačekao pa ga nisi ničuo. A on je rekao, ako mu ne priđeš sa svim svojim silama, ako ga ne budeš pratio svim svojim bićem, do te mjere da ćeš i oca ostaviti tamo da umre, pa će ga drugi sahraniti, a ti za njim da kreneš, da kreneš za njim i da budeš spreman da nemaš niđe ni glavu da zakloniš, da nemaš ni stana, da nemaš ni kuće, ni plate, ni automobila, da niđe nemaš utočište ali da ipak kreneš za njim svim svojim silama i na taj način da sebi obezbjediš vječnost, da na taj način uđeš u carstvo vječnog života. To nismo čuli, brazljiv sve. Nismo čuli ni ono što je rekao da onaj koji krene za njim treba da se odrekne sebe, uzme hrst svoj, i krene za njim. Nismo mnogo toga čuli od svega što nam je rekao, što nam je poručio Otac Nebeski, a kroz Sine nam objavio te velike i spasonosne istine i otkrivene tajne. Ništa od toga mi, braći i sese, nismo čuli. Ništa od toga naš pravoslavni srpski narod gotovo da ne zna. da nam mije svetih otaca, da na mije svetoga vladike Nikolaja, da na mije svetoga Justina i drugih svetih otaca, naš narod bi potpuno izgubio pamćenje sveta. Potpuno bi se izrodili i iskorijenili. Jer za razliku od svetih otaca, koji su pažljivo slušali svaku riječ Božiju u kojoj se nalazi vječni život, mi riječ Božiju uopće ne želimo da čujemo, da slušamo. Mi ulazimo u prosto hrama, ali ne prestanu u našim umovima odjekuje neka naša riječ, neka naša misla, neko naše viđenje, neki naš doživ, daj Boga. Bez njegove riječi bez njegove svjetlosti, bez njegove sile i nauke. Čuli smo u ovom svetom evanđelju da onaj koga je prorok Isar je najavio vi će doći i uzeti povesti naše i nemoći naših cijelita. Evo ga ulazi u domu budućeg velikog apostola Petra. Vidim taštu njegovu povesnu u velikoj groznici, samo je dodiruje rukom i ona se izcjeljuje. Dodir, braće i sesto, Poslije toga, dovode sve djavo iman, dovode sve bolesnih koji su se sabravili oko Petarove kuće, od teških bolesti traslabljene i sve ih ali došli su kod njega okupili su se oko njega. Došli su da ga vide, došli su riječi da mu čuju, došli su da ga se dotačnu, jer iz njega izlažaše velika sila i sve ih je istjeljiva. Ta sila, brazo i sve, baš ta sila, koja vlada, od svim i nad demonima i nad svim bolestima da sila koja je jačna od sile smrti od sile vremena ona je i dan danas prisutna u našoj svetoj zaglavskoj crk na žalost mali broj ljudi prilaže srce na način kako je treba prići i zato tako mali broj ljudi i osjeća silu crkve. Vrlo malo, zabrinjavajući mali broj ljudi osjeća silu naše pravosljavne crkve. A zašto? Ne zato što je nema u njoj, nego zato što mi ne prelazimo kako treba, mi ne vjelujemo kako treba, braći i sreći. je pogledati na običaje našega naroda. Obraći i sestre, izgleda na neko pak bići na neko pagansu, ali gore od onog drevnog pagansu, jer se ti običaji, ne zna i idolopoklonički, vrlo često i džoborski običaji praktikuju u našim kramovim, u našim crkvam i vezuju za one svete dane, praznike, običaji svetitelje, koji su iskorjenjivali laž, rušili idole, oslobađali prostor od dejstva zla i obmane, da bi narod mogao da diše i dušom da dane, da osjeti istinu i da bude slobodan u istinu. Ono što je Sveti Sava radio, trudeći se da iskorjeni vaš, obmanu, suje vjerje i razne druge, naslijeđene i paganske običaje, mi smo, braće i seste, taj ambijent iskoristili i opet muramo isto. I zato ne samo što nema sile, ne samo što se sile ne projavljuju, nego se nemoći umložavaju, bolesti uvećavaju. Sve je više bolesti, braće i srste, posebno od duhovnih bolesti fizička i nije neki problem. Duhovne bove se šlo opasne, a od njih najopasnija bove Gordo se gordosti. Gord čovek nema odnos s Bogom. Nikakav odnose s Bogom. Gordo se vraći sestre, džavo u srcu. Džavo nikad neće imati, nikad neće obnoviti odnose sa Bogom od koga je jedno zauvijek ospao i sve više propada u dubine Ada i Tame. A dejstvo njegovo koje se projavljuje na dušama i u srcima nas ljudi jeste projavljeno kroz gordost. Gordost je najveća obovez, najopasnija, ubitačna obovez duše i srce. Takav čovjek ne može da uspostavi odnos sa Bogom. Obični je odnos, samo što ne može da ga uspostavi, nego on ga mrzi. Sva ta i pobožna projava, lijepa i pobožna priča, lijepa i najizgled pobožna spoljašnja, kad bi se pratila i doslo do srca, tamo bi pratili sve naših džavola, koji psuje Boga, koji ratuje protiv Boga, koji mrzi Bog I odjednom imamo strašnu scenu. Ono što vidimo je pobožan izgled, dolezak u hram, držanje, nazovi pravoslavnih običaja, a u srcu mržnja prema Bogu. To je, braći i sestre, raspun te obmanje. To je ta dzelotska preles, to je ta opasna bolest. Takav čovjek ne može da ima lični odnos sa Bogom. A za razliku od gordog čovjeka, smiren čovjek, poslušna duša, ona duša koja sluša Boga, koja sluša njegovu riječ, sa pažnjom, koja se trudi da ispuni ono što je čuvano koja se trudi da živi po učenju gospodnje, po učenju crkve, ne da živi po svojoj bolji i po svom učenju, nego po učenju Božne, broći i crkve. To mnogo važno. Naša crkva ima učenje. Naša crkva ima pravila. Naša crkva ima nauku gospodnju, nauku apostolsku. potreba treba izučiti. To treba u životu praktikovati. I tek onda možemo da opusimo od tih životvornih i božanskih sile koje su sadržane u tuj nauci. I takav čovjek ima odnos sa Bogom, ubični odnos. Takav čovjek osjeća prisustvo Božje u crkvi. Takav čovjek osjeća prisustvo u vremena, u prostoru naravno isključivo u ambijentu pravoslavne crkve takav čovjek ne drugi osjeća da Krista nema iz among crkvi zato brećete kad uporedimo, doživljaj i stav naših svetih otaca do te mere se mi udaljili da oni se sad sudek je li moguć da oni ovakva pitanja danas postavljaju je li moguće da su naši da pripadaju našoj crkvi, a da se ovim temama bazaju. Je li se da postavljaju ovakva pitanja? Pa zar nisu čuli odgovor? Zar nisu svedočenja i našoj svetih apostovi? Takvi ljudi, sveti ljudi, braće i sveti, oni osjećaju prisutstvo Hristovu crkvi i vjeluju i spovijedaju do krvi, da Hrista izvan crkve nema. Nema ga u teistu, nema ga mogućnosti da mu priđeš za njim, ličan odnos da imaš, njime da se pričaš šlijeći. Takva mogućnost ne postoji izvan crkve. I mi takvu mogućnost imajući, a ignorišujući, Bivamo, braće i seste, najboriji od najgorši. Takvu mogućnost, a ne koristimo. Jer vidite, pravoslavni krišćan, u dobro da zapamtimo, nama je kroz pravoslavnu много mnogo dao. Mnogo. Nije mnogo, nego najviše što se može. I od nas se mnogo očekuje. Nemojte da upadate u obmenu, u zabavodu, da je dovoljno ponekad, ponešto, kad, kad, ne, braće i svese. To nemojte niko da pomišlja. Gospod od nas mnogo traži, zato što mnogo želi da nam da. Vrlo je važno da ako hoćemo za Gospodom da idemo, da se uključimo u crkveni život, u liturgijski život. Nema ništa, braće i ako u vašem gradu, u vašem celu postoji pravoslavni hran i ako se u njemu služi sveta i božanstvena liturgija svake nedelje vi nemate opravdanje ako hoćete da budete pravoslavni krišeni ne možete vi da ne budete na toj liturgiji ne možete to se ne važi, to se ne broji ta kuća gubi blagoštvo to zapamtite Ta porodica neće imati mir, u se useliti bovest, vratit će se ona bovest koja je prognana svetim krštenjem, vratit se ta bovest, vratit se demoni, braća i src, i biće će ih sedam puta više. Isto to važi i za narod koji se odrekne crk, za narod koji pokušava da živi izvan blagoslova Božja. A naš narod to popušava. Pogledajte kramo. Pitajte umjesto političara, umjesto ekonomista, psihologa, sociologa i raznih drugih analitičara, pitajte vaše sveštenike, pitajte vaše episkope, imaju li oni šta da kažu kao odgovorno u današnju situaciju? Imaju, bratice. To će svaki sveštenik da vam kaže. Pitajte i vašeg parotijskog sveštenika jednom u životu da vam kaže kako je njegovo mišljenje, ali iskreno o našoj pobožnosti. Daši mu prostor da se izrazi onako slobodno, a da vi to ne doživite kao uvredno. Reći će mnoge velike istine, braće i sve, iznijeti velike probleme. Ne može bez liturgije, braće ne može bez pričešće, ne može bez posta, ne može bez molitve, ne može bez riječi Boži. Mi pokušavamo nemoguće, braće i sesto, ovaj projekat koji naš narod danas pokušava, to je nemoguće. Hoćemo da primimo blagostvo Boži bez Boga, hoćemo da živimo u zemlji svetih mučenika, bez ispovjednika a bez nji i bez vjere koju su oni исповедали hoćemo do da svajemu svetu velikom učenju u a nećemo ćemo njemu vjeru nećemo njemu primjer to je to je djevojka braće i sestre koja je postradala u mladim godinama i roditelji su je postradali i otac i majka su umreli umrli učenju što Krenuli za gospodom, neustrašili, i bili spremni da nemaju i glavu da za zaklonu. Bili spremni za da glavu i daju za gospoda kao što su je dao. I ona, naučena od svojih roditelja, nije podlegla pritisima ovoga svijeta, a bile je mnogo lijepa djevoj, mnogo lijepa. Mnogi bili zainteresovani da imaju za svoju ženu a ona, osjetljuši živoga Boga, ona koja ga je zavoljela svim svojim srcem, ne ja vidite, breće i sestri, za razliku od nas, kojima je Bog otpuno nejasan, ta mlada djevojka nebjelja, ona je zavoljela Boga svim svojim srcem. Srce ne može da voli nekoga koga ne poznaje, to je nemoglično. Ajde zavoli nekoga koga nikad u životu nisi vidio ne moguće. Srce voli onoga koga vidi, koga osjeća, koga ko doživljava. A ona u crkvi pažljivo vaspitana osjetila je prisutu Božiju, u riječi Božiju, u svetoj liturgiji, u svetim tajnjama. Osjetila je u svom srcu jer je bila krštena i srce ga je voljela u crcu svom i tu ljubav posvjedočila pred rimskim carevima, pred velikim ljudima tog vremena. Tu ljubav posvjedošila i sa svojom uprko s velikim mukama i stradanjima kojima je bilo izloženo. I evo je do dana današnje prisutno u crkvi gospodje ističe i na današnji dan da je pogledamo da joj se poklonimo i da svoju vjeru i svoj odnos prema našem Bogu i njenom Bogu uporedimo, braći i sas, kakav je naš odnos prema Hristu u odnosu na njenu ili u odnosu na odnos nekog od naših svetih predaka, mučenika i svetih otaca. I ta razlika uopšte nije mala, nije zanemarljiva. Ogrobno je, braći, Do te mjere da se postavlja jedno pitanje. Mada i odgovo je jako blizu i to je strašno. Takav odgovor je u čudemu, to je strašno. Vjera ovih ljudi nije vjera ovih svetitelja. Bog ovih svetitelja nije Bog ovih ljudi. Ovi ljudi se klanjuju nekom tuđem Bogu. Ovo su idolopoklonici i to loši idolopoklonici, jer dobri idolopoklonici makar poštuju svoj idol, a mi, braće i seste, šta mi poštujemo, koga poštujemo, na koga se osvanjamo. I zato su nam i životi takvi, zato su nam i porodice takve, zato nam je i nada izgubljen ali evo i crtve tu je sa nama je gospodje još uvijek sa nama, ali traži brate i sese da mu prijdemo drugačije. Traži od nas da ga doživimo drugačije. Traži od nas da ga ispoštujemo kao ličnost, kao Boga čovjeku. Traži od nas pažnju da čujemo njegovu riječ. Evo pogledajte I ispitajte sami sebe. Da li vi razumijete šta Bog govori? Da li vi slušate Boga vašeg? Da li se vi učite od njega? Koliko od vas čita njegovu svetu rijet u sveštenom evanđelu sačuvan? Koliko od nas pita učenje njegovih prvih učenika, apostola, koje je on poslao u svijet? Gde je mjesto Svetog Apostola Pavla u vašem domu? Gde sjedi Sveti Apostol Petar za vašim trpeza? Gde se nalazi njihovo učenje u odnosu na vaše televizor? Koliko vremena ostavljate za poslanicu Svetog Apostola Pavla između dva polu vremena, između dva firme? I onda dolazimo do toga da nema ni riječi Božije, nema ni riječi apostolske, nema učenje Hristova, a nema Gospoda bez riječi, prosim se. Nema Boga bez slova Božije. To je nemoguće. I zato ulazi dano u naše srca, zato nemoć, zato djavo ima silu nad nami. I zato nam je tako kako Ima još jedna šansa, braćo i sese, jedna jedina, a to je pokajanje, djelatno, precizno i praktično pokajanje, povratak crkvi, povratak svetom predanju, povratak svetom učenju naše svete crkve, povratak svetom evanjelju i život po njemu. E onda... «Gospod ulazi u tvoj dom, možda po prvi put, svo ovo vrijeme, nije to bio On, to je bila tvoja mašta, to je bila tvoja fantazija, to je bila tvoja obmana, tvoja iđovolja, sad ulazi On i zatičuje tebe raspravljenog na posteli, kako se jadan treceš od groznice grijeha, sumnji i nevjerja». I ti, i žena tvoja, i djeca tvoja, mnogima su djeca puna džavola, džavo imana, ulazi gospod i sve izceljuje. Tebe dodirne za ruku i sjeljuje. Ženu pomiluje i ona se izceljuje. Djeci se samo obrati i demon izlazi iz njih. Budu dobri, pametni i lijepi. Zato što je vladika ušao, sve mu se pokorava, sve ga slušao, i bolesti, i demoni, i smrt mu se pokorava, braće i sest, a svi angeli mu služu. Strahovita revnost angelska. Ali neće angel da pomogne tamo gdje se vladika njegovne ne poštove. Šta mislite? Da će angel Mihajilo da pomogne onome ko slavi aranđevov dan, a ne slavi njegovoga vladika? tablju njegovu, braće i seste, nad domom tog domaćina, nad vratom tih svečara, zadržava samo milost Božija. Jer to je uvreda za njega. Njega koji je vojvoda nebeske vojske prizimaš, a izmijavaš njegovog abladika. Znate kako se to završava, da nije sile i trpljenje Božije. Teško, braće i seste, to angel, arkangel, Popušta. On to ne bio prostije, nego vladike radi zadržava svojeg hangelski mač nad kućom koja tako i smijava vladiku i Boga njegovog, gospode Isku se hristo. Zato ako hoćemo da nam saveznici budu sveti angeli, ako hoćemo da imamo podršku i pragoslov svih svetitela, ne jedno dvojice trojice, nego svih bez izuzetna. Ako hoćemo da imamo progospod i poklo, majte Boži, evo način, ispoštojimo Boga našeg, gospoda našeg, spasitelja našeg Isusa Hrista. Pustimo ga u dom naša, uvedimo ga u duše naša, u uši naša, u oči naša, u nozrve naša, u usta naša, u grudi naša, u srca naša, u volju našu, u misel našu i eto svjetlosti, eto zdravlja, eto vječnosti, brače i svesta. Eto vjere prave, eto nade cilne, eto i ljubavi neophodne. Ljubavi koju mora da ima srce svakog iskreno hrišćanina. Ljubavi koju su imali i sveti oci i svete matere, Sveta velikom učenica nedelja koju danas slavimo. Takvu vjeru da imamo takvu dubav da je od donoga koji nam i život dade i dubav daruje svakom onom koji je ište, koji je traži. I mi da tražimo i mi da kucamo pa ćemo I da dobijemo samo sa vjerom, pravoslavnom i pras pravoslavnom crkvu Boga našeg, koga ispovijedamo i koga osvaljamo zajedno sa Otcem, njegovim i Duhom, Svetim Gospodom, živog dvora. Aminu.